Uh, Francesco, eh, a túa música tamén acompaña as túas eh, grandes creatividades pero nesta ocasión o que, o que queremos é que nos fales dun, uh, dun feito especial que tendes que ademais me parece que empezades hoxe non? que eh, é ese grande festival ou esta grande festa da, do caldo de osos Si, sí, a verdade é un caldiño moi xeitoso sabes que en Galicia pues, eh, do porco o que, que non hai parte que non se aproveite Claro. Eh, Entabuada É curioso porque además este caldo Moitas veces parece que Solo se fai nesta, neste concello nesta comarca Por lo sí. menos deste xeito E sí, sí. era un caldo que Sempre se fixo o día da parta Do, do porco E bueno, se a potólume Iban se botando así os osos que unha vez que limpabas e separabas a freva do, do oso, pois pues, ibas botando ali, non? E, sobre todo, pois, pues, claro, como antiguamente pues, se sacrificavam varios eh, animais. Con tempo, pois, pues, eh, se aproveitaba o millor unha xoada do, do porco para incorporá-lo aí, non? Sí, e, sí. despois, pois, pues, se botava, pois, pues, é xo. Eh, quem tiña garbantos, garbantos, quem tiña favas, favas, as patacas e a xiribía tampouco poden faltar, E e bueno, é un realmente un prato destes de culler que que é moi saboroso, porque bueno, despois evidentemente leva os as súas bueno, pois pues, as suas especias e todas estas cousas e o rustriño que tampouco pode faltar. Eh, e eu veño dicindo que é un prato de culler, e de coller, porque eso é eh? para comer as patacas e os o caldiño coa coller pero tamén é de coller porque eses osos da xoa a verdade que a carne a que teñen é, é moi sustancioso e apetece moito tamén selle pode repar un chisquiño de carne do final verdad e aí algo teñen que, que, quer dicir que non están muito... ben por de todo tenche moito aproveitamento, eh. És moito eso. aproveitamento e realmente, bueno, pues eu entendo que hoxe en día pois pues, a mellora hai xente que lle dáse un pouco de tal coller a uh, oh. coller os ossos coa man, oh, pero sí. realmente os que toda a vida vivimos nisto, pois pues, eso de andar chupeteando así pois pues, casi é un é un vicio.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 xa te digo, todos esses ingredientes que afortunadamente pois, son doados de, de conseguir e bueno eu sempre digo que aquí hai xente nunca repite, tripite é coa tripite claro, como bueno pues, en realidad a xenerosidade na mesa xa é algo que nos eu creo que nos adorna pois eh, a xente xente gosta tanto que realmente pois pues, es un. Querés eh, un pouco máis, pois vota outro pouco, e tal, e non sei quando sí, sí. io final, claro, cando chega o co segundo coa outro plato, que já é pois neste caso pode ser a costela asada ou nós este ano vimos eh, facer eh, paleta de porco celta tamén a, con laranja, pois. Pues, sí. Pois, pues, claro, xa, eh, xa non todo máis, estámos a ver que ainda chegado queixo con mel, ya os filloas, así yo, eh, que claro, da Aí bueno. va vendo dicir.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 levámolo comendo toda a vida e claro, dixo, bueno, pues, hasta que non ven alguén de fora e xe oi, pero que isto está exquisito, non? Pues, bueno, nos, nos parece así que é unha cousinha que está ben pero que é das nosas e claro, claro diz, é un, un platásco Coita teño hecho que dar, teño hecho que dar as grazas eh, que agora se me do a cabeza eh, non o no, no fixe no seu momento que me mandaches unha un, un, unha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 ter un agarimo e personalizar un pouquinho a, máis a cancha, claro, non? Claro. Eh, e hai uns anos, se me ocorreu eso que, que digo, a veces, brindamos coas, coas uvas ou fazemos así alguna cousa coas uvas, e digo, pois, hai, eh, que, cada, que cada uva represente un deses vos desechos que cada un de nós temos para eso para a familia, para as amizades e para a xente, non? Pois, bueno, poñelas, poñelas ao mellor inverso, claro. non, pois, Gustoume moito, eh, gustou -me moito. Foi un prazer. Buscas a rima, nada máis que non buscas outra cousa, pois eh eso. Pero bueno, é un é un detalliño simplemente eso. Para pues, agradecidísimo pues, tamén tanto disse... tanto algarismo. Maitísimas gracias, Francisco. Coito unha cousa que tamén hai que decir llega agora todos os nos visitantes, que ao mellor xa, ao mellor ainda tes espazo, non? Na vosa casa de Romualdo, no 650 22 pues, 66 46, pode ser reservar para poder disfrutar, non solamente do caldo, senón tamén, pa xentar si pa dormir xa non. Vale. Non que, eh, pa xentar si per pa dormir xa está cheio. E e chama, le vale. chamaron, hoxe, a tal e dicu, mira, eu e non se fixera o tempo a Palheiro a Corte do Burro, pero <risos> <risos> tace, pois. tace o tempo como para Non, para non estar fora. Eh, para xentar, sí, xa, xa... Bueno, nós, en principio, bueno, pues, podemos... Que, que, que, pero, que podemos... Pero, bueno, xa 22 xa están anotadas. Xa que... Pois, alegro-me moitísimo, eu, de, de veras, eu, eu xa sabes que somos tralimán para as pessoas que entrevistamos, por lo tanto, ese éxito tenlo garantizado. Escoito unha cousa yeah. máis. Eh, a partir de agora, pois, hasta 1 de marzo ainda, hai tempo para poder seguir disfrutando, non?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 Eso, por eso eu dicía, vos vín a publicar, vos vín a dicir que que os outros indende este tempo, o sea, estádes a, a, a, a como como decir, a, a dispor, non? si, si. Sí, sí, que, sí. que que eu que, que importa. Felo bueno. digo, creo que é unha maneira tamén de achegarse a ese patrimonio que que temos, non? Porque eh, a veces pensamos un patrimonio como as pedras. Eh, digo, pois pues mira, hai un patrimonio que é natural, hai un patrimonio etnográfico, cultural, pero tamén gastronómico, non? Claro, e sí. moitas veces pois incluso o que é o patrimonio que se chama inmaterial, que que non está escrito nin tal, pero es, que se transmite, sí. pois é Que nos transmitiron sí, os os nosos antergos e eh, que ti tamén sí, transmites sí, pan, tan tan sí. delicadamente, tan, tan detalladamente. Mire, indo xe, indo das filloas e tal, non sei cuántas, digo, ninguén, porque además eso parece má tortilla, non que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 na certaneña se avía se lle corría ben pola certaneña ou non se lle tiña botar eh... un pouco máis de pariño, un pouco máis de leito ou eso, non? Iso facía sí, tamén eh... a miña avó. A miña, a miña avó non é que a, a miña mãe botaba o dedo, para miña avó collía unha un, un, un, un coller pequeniña e eh, e eh, probaba sí. e eh, eh, sábeme tal, sábeme cual, é eh, dicir, eh, eh, despois de eso, probaban na sartem ou na sartén, oh, na, sartén, no, no, no, na pedra, porque teñen unha pedra para para facer arcillo, as unha pedra sí. especial. E outra, outra tradición tamén moi moi chula de, bueno, non sei, de hai en varias varias zonas, non, pero por exemplo, na zona de Dabaña, e Breión, sí. e toda esa zona por aí en, en Coruña, fan as coa pedra, están bouísimas tamén. Sí. Están si, sí, si. Sí. Sí, sí. Pois pues, sí, yo, como ti dis, botaba de arriba da pedra e ela, dependendo de se de si se estiraba máis ou menos, é o que te dís botaba máis fareño ou menos fareño ou a, a, a, un pouco un bocadiño de leite, dicía, é que así dilúe mellor Non sei, sí, eu... Que pasa eu... Que, o, eu polo que orín, as da pedra eh, non, o sea, se facían con caldo ou con auga, porque sei que sí. con leite, se non seca con leite se pegan ou non algo lle passa Eh, sí. Porque les además claro, supoño que, que o tipo de... problemas son grandes, eh, son sí. rectangulares, son cuadradas, eso, ¿no? e eu as levo probado e son riquísimos, claro. Sí. Eles dentro meten un chourizo, ou sí. meten cocido, ou sí. meten sí. <risa> cualquier cousa. Claro, dí, bueno, isto xa é outra cousa. Isto... Eh, Anfañe bocadillo. Fán sí, sí, de, bo de bocadillo, claro, claro. Bueno, en México son os, os burritos, ou estas, claro, claro, claro. estas... Estas outras... Que hai moitos sitios non? Unhas sí. chamarañas tortitas, e en outros sitios tal, crepes, ou calquer cousa destas, non? Sí. Pero, pero realmente é un patrimonio que eu creo que temos que todavía reivindicar máis, porque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 Eh, facía mal tempo e tal, estaban aquí e digo a ver, vamos facer como nos facían antes na escola de eh, ter que um, un verbo, conxugar un verbo, non? Eh, a ver se vos acordades do pretérito perfecto e pruscão perfecto é todas estas cosas, <risas> non? E entonces a ver que verbo e tal. E a min ocorriuseme o verbo en galiciar. Si, sí, si, sí, eh, si. Sí. Claro, despois fom buscar o dicionario e non existe o verbo en galiciar. Pero, claro, digo, pois pues, ten que existir. Temos que crear este verbo, porque realmente é un verbo que eh, para, para min aglutina todo o que supón, pois, pues, imagínate, eh, todo, aquello que, todo aquello que enamora, todo aquello que engaió de Galicia, todo aquello que te gusta, eh, que te enamora, ¿no? E entón, claro, empezamos a conxugarlo y resulta que tanto en castelán como en galego se pode conxugar perfectamente co verbo eh, engaliciar. E o máis curioso de todo isto que diz, bueno, e o resto das comunidades autónomas si o fan e descarper, xa non son iguais, porque claro, estran, <ríe> quen catalunizar son a son así como moi largo, non? Con todos os respectos, ademais co cariño que lle teño eu a Cataluña, pero pero claro, dices, en vasquizar, en Castilla, en castellianizar, non? En andaluziar, non non non cadra tan ben. Non cadran tan non cadra sí, sí, sí. En galiciar Entón, eso todo o que é a nosa gastronomía, eu creo que consigue galiciar e consigue enamorar a xente que aproba, non? Así que, aí, bueno, xa temos fama, eso de que xeral todo o norte, pero Galicia, eu creo que tamén é dos pois... sitios onde todo o mundo recoñece que falar da, do, da comida de Galicia é falar de calidad e falar de algo diferente, non? É dunha boa atención, claro que si. Sí. Bueno, sí. pois hai que empregalo, Eu vou, vou intentar mételo na nas na miñas nas miñas conversas de na, en todas as, bueno, teño, teño, que falar coa, coa Real Academia Galega a ver se somos quen de, de meter no noso dicionario un verbo que ademais é so, pues, xa leva impreso o propio nome da nosa terra, pois, Entonces, É unha eh un verbo que vou empregar, igual que o, o que suelo empregar últimamente, que en pago de decir oíntes digo escoitantes, porque sí, un ointe é sí. aquel que pode escoitar, que, que, que, que pode escoitar, pero non sempre escoita, sino que no, oi. No e sí, sí. <ríe> entón, pues este de engaliciar, engaliciar tamén me moito. Chama a atención, ¿no? porque é máis caro, e que é, bueno, pues así xa queda para pa explicar, para falar e tal. Claro, E ademais, pois, eso pode ser eh, eso, engaliciarse ou engaliciar. Sí. O sea, que pode ser as dúas as dúas as dúas fórmulas, claro que claro, claro. si Muy... eh, pues, eh, claro sí. Francisco, y... foi un um prazer falar contigo. Igualmente. Boca... Boca... Boca... Si estou pensando a ver se si... eu creo que vamos ter que empezar a a envasar así en latas como a avoa que da da fabada no, da Asturias, sabes? Claro, claro, oso, claro pa, como a fabada poder mandar bolpaís e unas tamén. Sí, sí, sí. Eh, Estaba, eu creo que podía ser unha boa cousa así. Eso pa patentizalo, Hai que, habría que patentalo e, e, e envialo, claro que si. Sí, eh? bueno, eu coido que home, sería unha fórmula igual. Eu sigo dicindo que, que mellor, é vir comelo, eh. Eso sí. E eso sí. Y además estar con e... tua compañía que é agrada, agradabilísima. Bueno, pues eso mente. muy ben, bueno, pois pues... agradecerche muitísimo. Saúdo para todas as escoitantes, todas as persoas escoitantes de de aí eh esforzando muy... que irades. Moitas moitas grazas, moitas grazas, un aperta grande. Chao. Sa logo. Despedimos a Francisco Xavier, que él tamén é músico Sabedes, é un prega Moitísima zanfona, pero non nos deu tempo De voñar liso unha peza dele Temos música para ele Adiante, Apoio, arriba a música, vale E máis te bolas E máis te bolas E máis te bolas Arroz con chicharos Para canovas Xeo de un ozo Xe cría que Xe por el xefai un Non xodeas, nena, non xodeas Que o va xovento Non xodeas, nena, non xodeas Que o va xovento Arroz con xícaros para carnovas. No polo deve tanto, é máis cebolas. É máis cebolas, é máis cebolas. Arroz con xícaros para carnovas.